ваше превосходителство. Благодаря ви, че сте тук. Как една страна в война за своята независимост и суверенитет празнува своя национален празник на фона на продължаващите руски обстрели? Добро дня! дякую за запрошения! В 24 серпня... Добър ден! Благодаря за поканата! На 24 август 2023 година Украина и украинците ще отбелязват 32-та годишниното обявяването на независимостта от Съветския съюз. Така това ще бъде ден на незивостата на Украина от началото на пълномащабното и непровокирано нахлуване на Русия на 24 февруари 2022 година. И свою 32-го речници на незалежності Украина зустрічає в жахливих умовах кривавої війни. Своята 32 годишнина от възобновяването на независимостта си Украина ще посреща в ужасните условия на една кървова война. Война от страна на съседна страна, съседна държава, която след разпада на Съветския съюз развиваше наратива за дружба и братство. А по същество Русия продължава пропагандата на Съветския съюз, който на свой ред продължава пропагандата на царска Русия, за да маскира имперските престъпления срещу сусідните Україна заплатила дуже криваву ціну за свою незалежність. Україна е платила криваву ціна за свою незалежність, як то і за загубата народна в Де, в Де, в Центрі, в Центрі, на незалежність Української народної республіки в, Центрі, на в, Де, в, Де, в, Де, в 1920 година, bolshevistska okupatsiya і принедітне влізане в, в Советський Союз. Цьогорічний національний день Україна святкуватиме в умовах відвоювання своєї незалежності, свободи та територіальної цілісності. Фази година Украина ще прозновала національні си в условията на отвоюване на своята независимост, свобода и териториална цялостност, в условията на безжалостна руска война срещу Украина в течение вече на 19 месеца, в условията на тежки боеве за освобождаването на украинските територии на изток и на юг, в условията на непрестанни бомбардировки и систематични отвличания и принудителна депортация на хиляди украински деца. Ваш, да Това въмога. е една действителност, украинци, която европейците украинци, много трудно украинци, могат да украинци, си представят цена, европейците, които са свикнали на украинци, продължителен мир. Мир, чиято ценност украинците преразгледаха и преоцениха след руската агресия и чиято цена са ежедневните жертви на украински дъщери и синове. Проте, якби надскладно не було, украинци твърдо вирят в перемогу. Обаче, колкото и да е трудно, украинците твърдо вярват в победата. Те отстояват суверенното си право на независимост и свобода, провеждат реформи с цел влизане в Европейския СССР и продължават мотивирано да работят, всеки на своето място, като правят победата по-близка. И говорим за мир не само в Украина, а и в Европа. На самия 24 август статуята на майка Украина ще бъде открита вече с тризъбъца вместо с сърпа и чука. Какво е значението на тази трансформация на символите и всъщност как върви процеса по декомунизация в Украина? В Украине після відновлення незалежности в 1991 році. В Украина след възобновяването на независимостта през 1991 година тече последователен процес на декомунизация, на преосмисляне на историята, на възобновяване на историческата справедливост, на реабилитация на политическите репресирани. Естествено, такава работа не може да бъде нито бърза, нито безпроблемна, но тя е крайно необходима. Звичайно, наш досвід теж вказва що для подолания соціального поділу довкола таких питань. Естествено, базова нашия опит показва пан, също, че за преодоляване пан, на социалното пан, разделение и и възмите, около такива и въпроси и да помагай, також, базова въпроси, роля изиграват възмите, възмите, и образованието възмите, и, и, и информираността на обществото за необходимостта от такива промени. Също помагат публичните обсъждания на идеи относно процеса на деколонизацията, който се отнася и до названията на места и до наследството в вид на социалистически паметници. Стайната активна фаза за декомунизация с початку росийско агресии 2014 години. Последната активна фаза на декомунизацията продължава от началото на руската агресия през 2014 година. Естествено процесът на отърваване от паметниците и символите на комунистическото минало изисква финансови ресурси. И демонтажът на Герба на Украинската Република от монумента на родината майка е може би един от най-трудните на от техническа гледна точка е формата, и финансово най-скъпите. Да, Замяната да, на съветския герб с украински тризъбец е нашия формат да приемем промяната на контекстите и преосмислене. Научният съвет на Националния музей за история на Украина през втората световна война, на територията на който се намира монумента, одобри решение за преименуване на родината майка на майка Украина. Ние вярваме, че обновената майка Украина като една от визитните картички на Киев и като символ на защитата на Украина ще продължи да вдъхновим Дьяволы киевчани и гостите на нашата красива столица. Как оценявате ваше превосходителство, Колко близки са историческите, културните, духовните връзки между нашите два народа, български и украински? Украина и България е надзвичайно близки. Украина и България са много близки. Нашите народи имат вече хилядолетна история на дружба и взаимодействие. Наша обща задача е да откриваме нови потвърждения на тези факти, и да поколяваме нашата обща история на съседство, сътрудничество и взаимна подкреп. Добре, до дуже е история украинско-български культурних звездки. Например, много малко се знае за историята на украинско-българските културни връзки в междувоенния период на миналия век. Едва не започна дълбоко изучаване на украинско-българските дипломатически отношения, които започват преди 105 години, през 1850 години. 1918 година. ми предвид над активизацията в между Институтом по история наук та академия на ние работим над активизирането на взаимодействието между институтите по история на Украинската академия на науките и на Българската академия на науките. Но освен на научното сътрудничество, много е важно популяризирането на интересните страници от украинското присъствие в България и присъствието на България в Украина. В това отношение голяма роля имат средствата за масова информация и ние се надяваме на взаимоизгодно сътрудничество в това отношение. Ще ви попитам за така наречените украински българи. Едно от многото неща, които свързват България и Украина, са всъщност потомците на етническите българи в Южна Украина. Много слушатели обаче може и да не си дават сметка, че етническите българи в Украина са засегнати от войната. Те воюват на фронта, те живеят под окупация. Когато ги чуваме в Ефир, винаги уточняват, че изучаването народния български е било застъпано в Украина, нещо, което се различава от масивната дезинформация по въпроса. Кажете ни какво се случва с тях? Вие имате ли впечатление от общността на украинските, басарабските, таврийските българи, както ги наричаме? Готуючись до слуха в България, для моята обовязкован пункт на програма е било вид видения одещане, когато се готвях за мандата си в България, за мен задължителна точка от програмата беше посещението в Одеска област, на градове и села, където живее компактна българска общност в Украина. Имам незабравими впечатления от това пътуване, от топлите срещи с известни украински българи, които са посветили живота си на развитието на украинско-българската дружба, и на запазването на националната самобитност на украинските българи. Имах честа да посетя гимназията Георги Сава Раковски и училищата, където се преподава български язик и културни центрове, кметствата на градове и села, чието ръководство се гордее с успешния модел на съвместно съществуване на многонационални общности. И, нажавам, джемлеше десетелиция росийска пропаганда в България просувае на проутъски българско изпилното в Украина. За съжаление, вече почти десетилетие руската пропаганда в България развива наратива за потискането на българската общност в Украина. Най-добрият отговор на такива манипулации е гласът на самите украински българи, които на български разказват за украински реалии и потвърждават че именно след възобновява на украинската независимост получават право и са създадени всички възможности за изучаване на български язик като роден. Сега ми апелюемо до міжнародної спільноти чрез злочин російського окупаційного режиму на захоплених українських териториях и серед них и українські громадяни з болгарським походженням в Запорижски, в Херсонській областях. Днес ние апелираме към международната общност заради престъпленията на руския окупационен режим в окупираните украински територии. Сред тях има и украински общини с български происход в Запорожка и Херсонска област. Руските окупатори са им отнели правото да изучават български язик в Бердянск, Мелитопол, Мариупол, Приморск, и това успоредно с безбройните други военни престъпления, които руските окупатори извършват срещу мирното украинско население. абсолютно незапоречно И за това е абсолютно безусловна и мотивацията на украинците, които са представители на други националности, да се борят за освобождението на своята страна, за възобновяване на мира в името на нашите деца и правото да живеем в свободна демократична страна. Сега година и половина след началото на руската широкомащабна инвазия в Украина, на какъв етап са военните действия? Вашият президент Володимир Зеленски заяви, че контроофанзивата не е филм, който целият свят да гледа. Каква е ситуацията в момента? Какво ще кажете на тези, които очакваха по-бързи резултати от контроофанзивата и на тези, които обвързват резултатите от нея с последващата военна помощ към Украина? Контрнаступ вимагає чималих зусиль від українських захисників, які щодня стикаються з супротом ворога. Контрнаступленнято изисква много сериозни усилия от украинските защитници, които всеки ден се натъкват на съпротивата на врага. След няколко месеца придвижване пред Сминни полета села Открита степ в изтощителни боеве украинските воени постигат успехи на основните направления на настъпление. Самого початку ресийско широкомасштабного вторгнение... От самото начало на пълномащабното руско нахлуване нашата страна се обръщаше към своите чуждестранни партньори с молба за предоставяне на практическа отбранителна помощ. Но времето също е важен фактор за настъплението на въоръжените сили на Украина с цел възвръщане на нашите законни територии. Получаването от Украина на западни самолети значително ще Украинското контрнастъпление. Колкото по-бързо получим такава помощ, толкова по-лесно ще можем да си възвърнем заграбените територии. Русиски окупацийни войска, на жаль, мало достатньо часо окупате се на... Руските окупационни войски, за съжаление, имаха достатъчно време да се окопаят в окупираните територии. Те са безжалостни спрямо мирното население. Те не щадят нито плодородните сълскостопански земи, нито реки, езера, нито промишлени предприятия. И за да удържат териториите, използват тактиката Пълно изпепеляване и унищожаване на територията. И ние виждаме това в Бахмут и в други градове и села в източна Украина. Українська армия застосовуе от своя страна. Украинската армия прилага диаметрално противоположен подход и се опитва в максимална степен да запази както цивилната инфраструктура, така и да избегне жертви сред мирното население. Увеличиха ли се заплахите от разширяване на фронтовата линия за Украина, след като Вагнер се премести в Белорус. російської приватної армії Вагнер створила додаткови безпекової виклик для всієї східної. Преместването на руската частна армия Вагнер създаде допълнителни предизвикателства пред сигурността на цяла източна Европа и за източната граница на НАТО. За това, на това предизвикателство би трябвало да отговори преди всичко Алиансът. Сега, каква е всъщност формулата на мира и смятате ли, че в България на най-високо ниво тя сраща разбиране? Україна активно крок за кроком рухається до глобального саміту. Украина активно стъпка по стъпка се движи към глобалната среща на върха. След активна подготовителна работа и провеждане на работни срещи на ниво съветници на държавни глави, ние имаме еднозначно потвърждение, че международните партньори са единодушни в следното. Формулата за мир може да бъде само една и тя е тази, която Украина предлага. Нарази тръвая процес осхладжения и В момента, че активен процес на и финализиране на решенията относно осъществяването на всеки от десетте пункта от формулата за мир, предложена от президента на Украина Володимир Зеленски. България походила се възступите с півлидером в реализации параграфу 2 формули и безпека. България се съгласи да бъде съвместен лидер в осъществяването на параграф 2 от формулата, именно продоволствена на безопасност и ние се надяваме, че скоро България ще може да се включи и в изпълнението на други пунктове. Дуже важливо, щоб уси участники цього процесу сразу. Много е важно всички участници в този процес да разберат, че формулата не се отнесе единствено до приключването на войната на Русия срещу Украина, А че по същество това е усъвършенстване и на международната сигурност и на международния правопред. Това е голяма и всеобхватна работа, полза от която ще има цялата международна общност. Какво мислите за състоянието на дезинформацията в България? Дезинформация е на для България. Це глобален Дезинформацията е предизвикателство не само за България. Това е глобално предизвикателство, което изисква системни промени в подходите към развитието на контрола в информационната сфера. Това е важна задача за Украина, особено актуална след руското нахлуване в Украина на 24 феврари 2022 година, и тъкмо Украина сега има уника Върхален опит в противодействието на руската дезинформация, на ранното откриване и предотвратяване на така наричаните ИПСО, информационно-психологически специални операции, които врагът активно използва като съпътстващ инструмент в своята агресия. Украина готова до е готова за обмяна на практически опит в тази област. Както на правителствено ниво, така и на ниво неправителствени организации. Ние вече помагаме в осъществяването на няколко проекта. Извънредно важна задача е повишаването на медийната грамотност на гражданите, която в съчетание с процеса на цифровизация създава добра база за противодействие на фалшивите новини и информационно-психологическите спецоперации. Сега ние знаем, че от доста месеци Украина моли западните си партньори за многоцелеви изтребители като F-16. Знаем, че започва и обучението на украинските пилоти на F-16. Изобщо получи се тази зелена светлина, очаквана от Съединените щати. Очаквате и ракети с по-голям обсък на действие Атак МС. От какъв тип военна помощ обаче се нуждае най-остро Украина в момента? Украина проводить постийния диалог с международната партнера. е в непрекъснат диалог с международните партньори относно получаването на военна помощ, интензивността на бойните действия на фронта, а също и плътността на ракетните обстрели и атаки с дронове по цялата територия на Украина, изискват постоянно попълване на ресурсите. Държава-агресор не демонстрира жодних. Държавата-агресор не показва никакви признаци на готовност да се завърне към спазването на нормите на международното право и никакви признаци, че се отказва от своите планове за унищожение на украинския народ и на идеята за украинската държавност. И в умовах протестаяние на руската агресия, Украина част, условията на противостояние срещу руската агресия, Украина същевременно извършва качествено нов преход към високотехнологично въоръжение по стандартите на НАТО. Отспоредно с това тъкат безброй процеси на превъоръжаване, повишаване на квалификацията, обучение и подготовка на кадри. Поред всем активно використовується и техника старо, с това, активно с това се използва Украина и техника манипост, по, потъреба, и от стар украин. съветски образец. За това Украина е, има остра върженна, нужда върженна, от различни видове въоръжение, от тежка военна техника, средства за противовъздушна отбрана и военна авиация. Най-добрият начин европейските страни да инвестират в собствената си безопасност, това е да предоставят военна и практическа отбранителна помощ на Украина. И колкото по-скоро и по-качествено се извършва това, толкова по-безопасно ще бъде ежедневието на европейските граждани. Сега, ако съпоставите помощта от България с тази от другите европейски държави, какво показва едно такова сравнение, като имаме предвид и, че в предишния редовен кабинет на Кирил Пътков България помагаше, но го правеше тайно, а сега вече това е в изпълнение на решение на Народното събрание. Но какво показва съпоставката между България, помощта от България и другите европейски държави? Практична допомога Болгарії в Україні має декілька окремих треків і проводите будь-які аналізи та Практическата помощ на Болгария към Украина има няколко отделни насоки. Просто още не е времето да правим анализи и сравнения. Нашата обща задача е да работим помощта за Украина да бъде постоянна и непрекъсната, защото от тази помощ зависи живота. Не само на украинските войни, които защитават своята родина. Те също така защитават своите семейства, своите жени, деца, родители, правноци. И от предоставената отбранителна помощ зависи живота на украинците, които по цели нощи не спят, които по няколко пъти на ден са принудени да изоставят работата си и да се крият в бомбоубежищата заради многобройните въздушни заплахи. Това по чином не е никакъв начин не е заплаха за България, напротив, това е морална проява на взаимна подкрепа на приятелска съседна страна, на един на приятелския народ на Украина и естествено това е помощ Включително за българската общност в Украина, която очаква от своята прародина необходимите решения. Кожна, суверенна държава, възвязва, Всяка суверенна страна възвязва, дата, самостоятелно определя какво партнеру, може да предостави и, да и как пинист, да помогне на своя партньор, който се нуждае от подкрепа. Боку Ние от своя страна изпращаме обращения с молба за предоставяне на най-необходимото въоръжение и техника. Ние водим активен политически диалог на високо ниво и много високо оценяваме предоставания транш помощ от 23 юли тази година в съответствие с решение на Народното събрание на Република България от 2 ноември миналата година. Також водец работа, що до финализация решения про поредача Украини понад 100 БТР за резерво Министерството Министерства. Също така, тече работа е по финализирането на решението върязав, за предаване върхи, на Украина на повече зони. от 100 БТР от резервите на Министерството на вътрешните работи, които имат изключително важно значение за осигуряване на логистиката на фронтовата зона. Ми вярваме в, Ние вярваме в продължаването душа, на нашия ми конструктивен ми диалог и много високо ценим цялата помощ и от правителството на България, и от българския народ, чрез доброволчески движения, страна на хора с големи и искрени сърца. Искрено благодаря от името на Украина и лично от своя име. Действително за нас това има особено голяма ценност и ни дава енергия и сили да се държим, да вярваме и да работим за победата. Сега, отново поглед към Украина, защото виждаме и четем за голям брой смени на лица на ръководни позиции там. Шефове на областните, военни администрации, областни управители, директори на ключови предприятия. Това знак към Запада ли е, че Украина се бори с корупцията, промяна, която показва какъв курс ще поема Украина след войната или е по-скоро вътрешен процес на оптимизация в военно-временни условия? Умовах кривава ви, не е вийни умов... В условията на, на тази кръвова война Украина активно провежда реформи за изпълняване на критериите за влизане в Европейския съюз и НАТО. Съиформувания съдове система, правоохранител, органи векчасти на безпекове. Съридовище. Това е ищи реформирането а на съдебната система, на правоохранителните органи, борбата с прането на пари, прилагането на антиолигархично законодателство, борба с влиянието на частните интереси върху средствата за масова информация и предоставяне на необходимите пълномощия на един независим медиарегулатор. Антикорупционно законодателство, ефективни механизми за разкриване и противодействие на корупцията, са гаранция за успешно придвижване по този път. Украина рішуче налаштована продемонструвати відданість демонстрира взятих на себе зобов'язань в рамках на изпълнението на поетите ангажименти в рамките на подготовката за началото на преговорния процес за влизане в Европейския съюз. Наскоро излезе информация, че стотици хиляди деца от окупираните територии са били разселени в Русия, на практика удалечени от техните семейства. Какви стъпки предприема Украина, за да се връщат децата в Украина Изобщо има ли процес? Как се случва това, като размяна на военнопленници ли? Вироломни напад Руси на Украину, вторгнення и триваючи постійний терор та геноцид українців призвали до миграционних процесов. Вироломното нападение на Русия на срещу на Украина, нахлуването и продължаващия постоянен терор и геноцид над украинците, доведоха до миграционни процеси, както вътре в Украина, така и в Европейския съюз. Говорим за близо 6 милиона с статус временна закрила в страните на Европейския съюз и почти 5 милиона вътрешно преместени граждани от а, източна и е, южната част на Украина, вътре в Украина. Това създава сложно социално напрежение. Але най-гирша ситуация нарази саме на тимчасово окупованих териториях. Ми Мо не можем володити информацией про военни злочини. Най-ложата ситуация в момента е, е именно на време на окупираните територии. Търбова, Ние не можем и да и разполагаме с информация е за Военните престъпления и противозаконните действия на окупаторите. Страшните факти се разкриват а, след освобождаването на украинските територии, както стана в а, Киевска, Харкиска, Херсонска област час прес в Софии 6 липня президент України Володимир Зеленски, сказав, що нам доси... в София на 6 юли президента на Украина Владимир Зеленски каза, че до сега ни е неизвестна съдбата на 200 хиляди украински деца, които Русия е депортирала от окупираните територии. А ті діти, які повертаються в Україну в результаті сприяння міжнародних посередників, розповідають страшні факти про умови перебування і спрямовану політику русифікації и політичної пропаганди. А децата, които се връщат сихорова, в Украина в резултат на съдействието на международни посредници, розказують страшні факти за условията на пребиваване и за целенасочената політика на русификация і за політичк тръп пропаганда, която се прилага по отношение на тях заедно с заплахи, психологическо и физическо насилие. Таке поводження с украинскими детьми це підтвердження геноциду РФ против украинского народу. Такова отношение към украинските деца е потвърждение на геноцида на Руската федерация срещу украинския народ. До процесу розшуку та повернення незаконно депортованих українських дітей і Процеса и на издирване і връщане на незаконно депортирани украински українські деца новишки, са включени і родители, і доброволчески, і граждански організації, і международни організації, и държави, партньори. Процесът е много сложен и продължителен. Накрая да ви попитам. Ваше правосходителство, каква е ролята на жените на Украина в тази война? Видях, че се обучават и жени лоти на F-16, включително. Якщо озърнути с ретроспективно в минуле, то жінки завжди брали участь у вийния. Ако се зукрайни, обърнем назад към миналото, ще видим, че жените винаги са взимали отчастие в войните. Те са воювали за своята страна, за народа си, за семействата си и жените са се борели много ефективно и силно. И коли була загроза для їхньої сім'ї та земли, когато е съществувала заплаха за семейството им и за родната им земя, те са се превръщали в могъщи войни, защото войната няма пол. все На войната е все едно какъв си, дали си жена или си мъж. И когато ракета падне в жилищна сграда, на нея е все едно дали вътре има мъже, жени или деца. Тому у нас через 19 месеца, після початку повномасштабної пълномасштабна в Лавах за СОУ служат 60 тисяч. Затова у нас 19 месеца след началото на пълномасштабната война в редиците на въоръжените сили на Украина служат 60 хиляди жени. Над 42 000 от тях заемат военни длъжности, а от тях 5 хиляди са на предната линия. Вина має е сви вплив и після російського вторгнення в 2014 році кълки жінок в украински Боляте армия... Волята има своето влияние и след руското нахлуване през 2014 година броя на жените в украинската армия непрестанно нараства. В 2018 року законодавче скасували низко обмежен для женок и тепърво не може от 2018 година законодателно бяха отменени редица ограничения и сега жените могат да, законно да е шега, заемат ше, бойни вързи, постове, а, да вързи, ходят вързи, на денонощни вързи, вързи, вързи, вързи, вързи. наряди и да пътуват в командировки. През 2021 година в Украина за първи път жена получи генералска длъжност и командващата на медицинските сили на въоръжените сили на Украина стана бригаден генерал. Всъщност, накрая да попитам да очакваме ли такава визита на толкова високо ниво отново в България, както беше визитата на президента Володимир Зеленски? Я думаю, наша спилна работа може призвести до такова резултата. Мисля, че съвместната ни работа може да доведе до такъв резултат.